a și numele Domnului. Partea 22 Descoperi continuarea potecii bătătorite de cerbi nu prea departe spre nord și mersele de-a lungul ei spre vale următoare. Poteca descria două bucle largi pentru a evita zonele prăpăstioase și pentru a permite cerbilor să profite cât mai mult de părțile linei ale pantei. Charlie spera să ajungă cât mai aproape de fundul văii, unde să găsească un adăpost pentru Cristin și Joey, iar după aceea să se întoarcă pe culme pentru a întâmpina pe oamenii lui Spivei. Dar în următoarele cinci minute nu reușiră să străbată nici jumătatea distanței până în fundul văii, pentru că poteca făcea prea multe ocoluri. Găsirea un loc unde cărărea descria un cot trecând pe sub o stâncă, ce forma un fel de peșteră mică, parțial acoperită, dar care îi putea adăposti de vânt și de nisoare În partea opusă intrării în grotă, peretele stâncos era bombat spre exterior, așa încât acest adăpost natural era protejat din trei părți. Așteptați-mă aici, spuse Charlie. Ar fi bine să rupeți câteva rămurele din bradul ăla și să faceți un foc. Dar n-ai să lipsești mai mult decât 20-25 de minute, așa ai spus. Nu merită efortul pentru un timp așa de scurt. De când am plecat de la cabană n-am stat o clipă, spuse el. Suntem transpirați, dar acum, stând pe loc, o să simțiți imediat frigul. Avem haine matlasate. N-are importanță. În mod sigur veți avea nevoie de un foc. Dacă nu tu, joe în orice caz. N-are rezistența unui adult. Bine, sau poate că ar fi mai bine să mergem mai departe pe potecă și tu să ne ajungi din urmă. Nu, te poți pierde foarte ușor pe aici. Dacă poteca se bifurcă la un moment dat, ați putea să vă rătăciți, iar eu n-aș mai avea cum să vă găsesc." Cristine i dădu dreptate. Faceți focul în afara grotei," spuse el. Așa o să vă încălziți fără să vă nece fumul." Dar ei nu vor vedea fumul?" întrebă Cristin. Nu. Sunt încă de cealaltă parte a voi și nu văd ce se întâmplă în fața lor." Își desfăcu preschiurile legate de rucsac. Și chiar dacă l-ar vedea, tot n-are nicio importanță. Eu o să fiu între voi și ei. Sper să pot scoate din luptă cel puțin unul sau doi și să-i oblig să stea la pământ vreo 10 minute. Până când vor porni iar. Noi vom fi stins focul și vom fi aproape de fundul voi. Își lăsă jos rucsacul, păstrând doar arma și un buzunar plin de muniție. Acum trebuie să mă întorc sus. Îl sărută. Joey părea să nu bage în seamă despărțirea. se întoarse pe același drum, urmând poteca angustă. Nu alerga, dar mergea grăbit pentru că orcușul dura oricum mai mult decât coborâșul. N-avea timp de pierdut. Faptul că îi lăsase singuri în pădure pe Joey și Cristin, i se păruse cel mai greu lucru pe care îl făcuse vreodată. Joey și Ciubaca rămaseră sub acoperișul de piatră în timp ce Cristin plecă să caute lemne pentru foc. Sub ramurile mari, verzi și sănătoase se găseau o mulțime de crângi groase, uscate, multe din ele având încă ace, acum maronii și conuri care ar fi arse excelent. Se uscaseră pentru că ramurile de deasupra împiedicau soarele să ajungă până la ele. Mai mult, greutatea zăpezii rupsese crângi uscate, împrăștiate peste tot, așa încât i-a fost ușor să găsească vreascurile de care avea nevoie. În scurt timp aduna o legătură mare Imediat aprinse în fața Grotei un foc, turnând peste lemne Puțin spirt și scăpărând apoi un chibrit Abia când simți căldura Focului își dădu seama de frigul Care îi se cuibărise noase În ciuda hainelor groase pe care le purta, Și înțelese cât de periculos Ar fi fost să aștepte acolo nemișcați Fără foc Joy se sprijinise cu spatele de peretele de stâncă Și urmărea focul cu o privire indiferentă Ochii lui păreau Două bile din sticlă șlefuită goliți de orice strălucire, cu excepția reflexelor aruncate de flăcările jucăușe. Câinele se așezase pe jos și începuse să lingă mai întâi o labă, apoi cealaltă. Cristin nu știa dacă labele câinelui erau jolite sau rănite mai serios, dar își dădea seama că îl dureau, cu toate că nu scâncea. Curând, peretele stâncos din jurul lor începu să absorbă căldura focului și cum vântul nu putea pătrunde în interiorul acelei scorburi de piatră, atmosfera a devenit surprinzător de caldă. Așezată lângă geoi, Cristina își scoase o mănușă, apoi i -i trase fermoarul unuia din buzunarele hainei matlasate, din care se-i o cutie cu gloanțe. Deschise cutia și o pus alături de arma deja încărcată pentru cazul în care Charlie nu s-ar mai fi întors, iar în locul lui ce-ar fi făcut apariția altcineva. Capitolul 60 Când Charlie a ajuns iar pe coama masivului, abia mai respira. O durere ascuțită îi pulsa în mușchi picioarelor. Spatele, umerii și gâtul îl dureau de parcă ar mai fi purtat încă ranița grea. Își trecea mereu arma dintr-o mână în alta, pentru că ambele brațe îi erau deja istovite, cu mușchii străbătuți de junghiuri. Nu se putea spune că își neglija forma fizică. În Orange canti, pe când viața avea un curs normal, se ducea la sala de gimnastică de două ori pe săptămână și alerga câte cinci mile odată la două zile. Dacă el începu să se obosească, ce simțeau oare Joey și Cristin? chiar dacă ar fi reușit să mai răpună doi din fanaticii Lispivei, cât vor mai rezista oare Joey și Cristin. Încercă să scape de întrebarea care îl sâcâia. Știa că răspunsul nu putea să fie încurajator. Traversă platoul îngust, alergând ghemuit, pentru că vântul de pe creastă devenise violent. Acum ningea așa de des, încât pe creastă despădurită, vizibilitatea scăzuse până la 15-20 de metri, chiar și mai puțin când bătea vântul. Nu mai văzuse niciodată până atunci o asemenea ninsoare. Avea impresia că nu cădeau fulci, ci bulgări mari, lipiți unii de alții sau pachete de zăpadă. Dacă n-ar fi știut exact unde se duce, s-ar fi putut rătăci și ar fi pierdut timp prețios bășbâind pe culmea îngustă. Ținta lui era o movilă de bolovan neteziți de vreme, aflată chiar în drumul lui. Când ajunse acolo, se trânti pe burtă, exact în locul pe care și -l fixase dinainte. Locul îi oferea posibilitatea de a sta pe buza povărnișului chiar între două stânci care făceau parte dintr-o serie de formațiuni asemănătoare din granit. De aici putea să vadă ce se întâmpla pe poteca șerpuitoare pe care urcasem împreună cu Joey și Cristin și pe unde era convins că își vor face apariția și a murgienii. se apleca înainte, încercând să descopere ce se întâmplă printre copaci și surprinse o mișcare la nu mai mult de 100 de metri de el. Apucă arma și privi prin lunetă. Văzut doi oameni. Doamne, au și ajuns. Dar unde erau ceilalți? Observă că cei doi se îndreptau spre un cot al potecii, dincolo de care ar fi ieșit din raza privirii lui. înțeles că ei încheiau plutonul. Ceilalți, aflați în față, trecuseră deja de buclă și se vor curând pe partea mai înaltă a potecii. Dintre cei doi, unul era de mărime mijlocie, îmbrăcat cu haine închise. Al doilea era surprinzător de înalt. Purta un costum de schi albastru, peste care avea un hanorac maroc cu glugă, ce încadra fața cu o bordură de blană. Uriașul în hanorac trebuie să fie omul pe care Charlie îl văzuse în biroul bisericii lui Spivei, monstruosul Kyle. Charlie se cutremură. Kyle îl înfiora la fel de tare ca și mama Grace. Charlie crezuse că va trebui să aștepte cel puțin 10 minute până când se vor ivi, ca să descopere că aproape ajunseseră lângă el. Probabil că urcaseră tot timpul, fără nicio pauză. Nu mai cercetau nici terenul, veneau de-a dreptul fără să se teamă de vreo ambuscadă. Dacă ar mai fi întârziat câteva minute, i-ar fi ajuns din urmă chiar pe creastă. Cei doi dispărură la cotitură, în spatele unei stânci, înconjurate de brazi și pin. Cu inima bătându-i ca un ciocan, mutățea va armei spre punctul în care poteca ieșea dintre copaci, formând o deschidere cam de 8 metri, unde ar fi putut trage asupra țintelor lui. Distanța dintre ei va fi doar de 70 de metri, ceea ce înseamnă că fiecare glonț va fi la aproximativ 1,3 mm înălțime în clipa impactului, deci va trebui să țintească în partea de jos a pieptului pentru a nimeri inima. Depinde cât de aproape erau ticăloșii și dacă vor putea intra măcar primii trei în zona luminișului, înainte ca acela care era în frunte să se apropie de un alt cot. Nu era sigur că îi va nimeri pe toți trei, în parte pentru că aveau să stea unul în fața celuilalt. Deci ar fi trebuit să cadă mai întâi cel din față, pentru a-i oferi șansa de a atrage în următorul. De asemenea, era de așteptat ca toți să-și caute adăpost în clipa în care va răsuna primul foc. Poate că ar fi nimerit în timpul ăsta încă unul, dar cel de-al treilea se va ascunde înainte ca el să poată ochii din nou. Spera să lichideze doi. Primul dintre ei și făcă apariția pășind din umbră în lumina cenușie dintr-un mic luminiș. Îl prinse în încrucișarea celor două fire și observă că era o femeie. Tânără și drăguță. Ezită, să-i un al doilea. Cealui fixă luneta asupra lui. Era tot o femeie, nu tot atât de frumoasă și mai în vârstă. Deșteaptă chestie. Puneau femeile în față pentru a-l împiedica să tragă. Contau pe faptul că, spre deosebire de ei, el n a fi tras în femei. Aproape că i venea să râdă. Ei erau oamenii bisericii, se credeau reprezentanții lui Dumnezeu, considerându-l pe el necredincios. Și totuși nu vedeau nimic ne la locul lui în faptul că el avea un cod moral mult mai exigent și strict decât al lor. Și planul le-ar fi reușit dacă Charlie ar fi luptat pe vremuri în Vietnam. Dar cu 15 ani în urmă pierduse mulți prieteni. Ba chiar și el era să moară, când o țărancă venise să-i salute, zâmbind larg, iar când ei se apropiaseră, femeia sărise în aer, explodând ca o grenadă. Oamenii lui Greșe nu erau primii fanatici de care se lovea. Ceilalți însă aveau o motivație politică, nu religioasă. De fapt, nu era nicio diferență. Și politica și religia puteau fi uneori o travă. Și apoi mai știa că ura irrațională și setea de violență, care se infiltrau în sufletul unui adevărat sectant, puteau transforma o femeie într-un ucigaș sadea, la fel de periculos ca orice bărbat aflat într-o misiune. Nebunia și sălbăticia instituționalizate nu cunoșteau limite, indiferent de sex. Iar el trebuia să se gândească la Joey și Cristin. Dacă le va cruța pe aceste femei, ele îi vor ucide iubita și pe copilul ei. Mă vor ucide și pe mine, îi spuse el. Ideea de a omorâi repugna, dar își întoarse luneta spre prima femeie. Țintii, trase. Femeia a fost proiectată în aer, apoi se prăbuși în mijlocul potecii. Moartă. În cădere se izbise de ramurile unui pin negru, provocând o mică avalanșă de zăpadă care se rostogolide pe crengile albe văstate cu verde peste capul ei. Apoi se întâmplă ceva rău. Cristin tocmai înviorase focul și se așezase lângă Joey când auzi ecoul coul împușcăturii. Ciubaca și înălță capul cu urechile ciulite. Urmare alte în dar nu mai era zgomotul armei lui Charlie, ci o ploaie continuă de gloanțe, o avalanșă metalică de ac pe care o mai auzise în firmele vechi. Era lătratul îngrozitor al unei arme automate, poate chiar o mitralieră. Un zgomot urât, rece, terifiant, care umplea întreaga pădure. Își spuse că dacă moartea ar râde, cam așa ar suna hohotul. Charlie era în primejdie. Charlie nici nu a apucat să se țintească a doua oară, când țăcănitul mitralierei îl făcu să înghețe de groază. Preț de o clipă, zgomotul focului automat fu reverberat de coul care văzbătea dintr-o sută de locuri, făcând aproape imposibil să-ți dai seama din ce parte vine. Dar evenimentele ultimelor zile îi dovediseră lui Charlie că nu-și pierduse deprinderile atât de greu căpătate în timpul războiului. Reuși să-și da seama destul de repede că drăgătorul nu era în vale, alături de ceilalți, ci pe creastă, undeva la nordul de el. Timi înaintea lor un cercetaș și cercetașul îi dinsese o cursă. Lipindu-se cât mai tare de pământ, încercând să devină una cu pietrele între care se afla, ci ar să înțeleagă de ce nu se declanșase tirul mai devreme, de ce nu trăsese în el chiar în clipa când ajunsese pe coamă. Poate că omul nu fusese atent și se uita în altă direcție, sau poate că zăpada îl învăluise într-o mantie care îl făcuse invizibil. Oricum era și asta o parte din explicație, pentru că și aminti că atunci când ajunsese pe coamă nimerise în mijlocul unui vârteș gros de zăpadă. Lătratul mitralierei încetă pentru o clipă auzind o serie de declicuri metalice și un zgomot aspru, înțelese că trăgătorul înlocuia încărcătorul golit al armei. Înainte ca Charlie să fie avut timp să ridice capul pentru a vedea ce se petrece, mitraliera a început să tragă din nou. Gloanțele ricoșau în stâncile printre care se adăpostise, împroșcându-l cu șrapnele din granit. Abia acum își dă seama că, până atunci, gloanțele nu ajunseseră atât de aproape de el ca acum. Trăgătorul se apropia în cercuri mari de locul în care se afla Charlie. Traiectoria gloanțelor se schimbase, acum se trăgea din spre sud, de pe creastă și după efectul loviturilor știa că se trage orbește, fără ca ținta să fi fost reperată cum trebuie. Asta era de fapt singura lui șansă de a scăpa cu viață. Își încordă picioarele, rămânând însă ascuns în spatele stâncilor. Se răsuci puțin până ajunse cu fața spre nord. Trăgătorul se oprise din nou. Încetoase oare focul numai pentru a studia terenul ca să-și găsească altă poziție sau schimba iar încărcătorul. Dacă prima presupunere era justă, însemna că omul era încă înarmat și periculos. Dar dacă rămăsese fără gloanțe, însemna că preț de câteva clipe era inofensiv. Nu mai auziți gomotele făcute de înlocuirea încărcătorului, dar nici nu putea să aștepte la infinit, așa că țâșnii drept în sus și reuși să-și vadă inamicul întins pe zăpadă la 20 de metri de el. Era un bărbat cu pantaloni maro, matlasați și un hanorac de culoare închisă. Nu schimba încărcătorul armei ci scruta platoul din spatele lui Charlie. Mișcarea acestuia i-a însă atenția. Charlie profita de elementul surpriză și trase primul. Îl lovind gât. Celălalt făcu un salt înapoi, fluturându-și arma care lansă o serie inutilă de gloanțe spre cerul încărcat de zăpadă. lui fusese despicat, coloana secționată și inima aproape smulsă din locul ei. Moartea fusese instantanee. Apoi, ca și cum o pușcător ar fi despicat aerul înghețat în două, Charlie văzut că acolo mai era un bărbat, cam la 30 de metri în urma celuilalt și mai spre dreapta, chiar în apropierea crestei stâncoase. Era armat cu o carabină și trase chiar în clipa în care Charlie sesiză primejdia. Ca izbit de un baros, Charlie se răsuci, aruncându-se la pământ. Se izbitare de pietrele lucioase și rămase lipit de ele, ferit de privirea celuilalt, în afara bătăii lui, la adăpost, deși nu pentru prea multă vreme. Îl simți toată partea stângă a corpului cuprinsă de fric și amărțită. Deși nu-l durea încă nimic, știa că fusese lovit. Lovit zdravă. Era de rău. Capitolul 61 Cipetele o scoaseră pe Cristin din grotă. Trecu pe lângă focul care se stingea și ieși în potecă. Privi în sus, spre creastă. Nu putea să vadă până în vârf. Era prea departe. Copace și zăpada îi acopera orizontul. Vaetul se apropia tot mai mult. Doamne, era groaznic! În ciuda distanței și a framatului pădurii, scâncetul îi îngheța sufletul și o umplea de groază. Se cutremură, nu din cauza frigului. I se părea că e Charlie. Nu, se lăsa înșelată de propria imaginație. Putea fi oricine. Sunetul era prea îndepărtat și prea distorsionat de copaci ca să poată spune cu precizie dacă era vocea lui Charlie. Vaetul continuă preț de vreo jumătate de minut. Dar ei se păru o oră Indiferent cine ar fi fost Se tânguia de parcă și-ar fi dat sufletul Sfâșietor până când îi veni și ei să geamă Apoi sunetul slăbi Se stinse de parcă Suferindul n-ar mai fi avut putere Să-și facă auzită agonia Câinele ieși din grotă Și privit, întâi spre culme Se făcu liniște Cristina așteptă nimic se întoarse în adăpost lângă gioii La fel de absent și își luă arma Pusă se atins în umăr. Întregul braț era amorțit și nu putea să-și miște mâna. Era o rană gravă, poate chiar mortală. Nu putea ști exact decât dacă și-ar fi scos haina și celelalte lucruri groase de dedesubt ca să vadă ce se întâmplase sau dacă va începe agonia. Dacă își pierdea cunoștința pe gerul ăla cumplit, ar fi murit chiar fără ca amurgenii să se mai obosească să-i dea lovitura de grație. Ce-al început să se geamă chiar în clipa în care își dăduse seama că era rănit? nu din pricina durerii, de fapt încă nu simțea nicio durere, sau pentru că i-ar fi fost frică, deși era al naibidă înspăimântat, ci pentru că voia ca acela care îl nimerise să știe că e rănit. Se văită ca omul care își vede intestinele revărsându-se din el, gemu ca un om pe moarte și în timpul acesta se răsuci pe spate și rămase așa, împingând arma la o parte, pentru că oricum nu mai avea ce face cu ea acum, când mai avea o singură mână validă. Trasă fermoarul hainei și scoase pistolul din tocul de sub umăr. Ținea revolverul cu mâna dreaptă, pe care o vără sub el pentru a ascunde arma. Brațul rănit rămăsese întins pe zăpadă, inert, cu palma deschisă în sus. Își însoțic gemetele cu vorbe gâfâite. Apoi și răliții petele, scoțând sunete și mai oribile și mai sfâșietoare. În cele din urmă tăcu. Vântul se opri și el pentru o clipă, de parcă ar fi colaborat cu Charlie. Muntele funvăluit într-o liniște de mormânt. Auzi mișcare în spatele bolovanilor care îl de gloanțe. Zgomot de bocan și pe piatra goală. Câțiva pași iuți. Apoi tăcere. Și-ar câțiva pași. Își dădu seama că era vorba de un amator, cum fusese și cel cu mitraliera. Un profesionist ar fi tras în timp ce se apropia. Dar un amator voia mai întâi să audă țipetele, cea mai bună felicitare pentru treaba făcută fără să știe că astfel devenea vulnerabil. Pași, mai aproape, foarte aproape acum. Charlie deschise ochii și privi cerul plumburiu. Stâncile între care se afla îl fereau în oarecare măsură de ninsoare. Totuși, fulgi tăciți îi cădeau în ochi și avea nevoie de toată voința lui să nu clipească. Își deschise larg gura și își ținu respirația pentru că l ar fi trădat. Trecu o secundă. 5, 10. Peste o jumătate de minut va trebui să trag aer în piept. Ochii începuseră să-i lăcrimeze. Și dintr-o dată îi se păru că planul lui era prost, stupid. Va muri aici. Ar fi trebuit să se gândească la ceva mai bun, mult mai bun. Apoi amurgeanul își făcu apariția, arătându-se pe marginea cocoașei de granit. Charlie privea fix, cu ochii aținti spre cer, făcând pe mortul. Așa că nici nu văzu cum arăta străinul. Reușea să surprindă doar un contur vag. Era sigur că se descurca bine în rolul mortului, mai cu seamă că oferea drept de cor natural sânge veritabil. Necunoscutul se apropie și mai mult, oprindu-se chiar deasupra lui cu un rânget de satisfacție. Charlie trebuie să-și adune din nou toată voința pentru a nu-l privi. Trebuia să se uite prin el, ceea ce nu era ușor de făcut. În mod firesc, ochii erau atrași de mișcare. Străinul era înarmat, stătea în picioare și era mult mai agil decât Charlie. Dacă ar fi observat că Charlie mai trăiește, ar fi putut să termine treaba într-o clipă. O bătaie. O alta. În ciuda oricărei rațiuni, Charlie spuse O să-mi audă bătăile inimii." Groaza irrațională de naștere unei spaime mult mai logice. Era posibil ca pușcașul să-i sesizeze pulsul, la gât sau la tâmplă. Charlie se simțit cuprins de panică la acest gând. Abia apoi își dădu seama că haina și gluga îi ascundeau gâtul și tâmplele. Sângele care îi curgea prin vene nu-l mai putea trăda. Apoi omul trecut mai departe și le strigă celorlalți aflați pe povărniș. L-am terminat, am terminat cu ticălosul ăsta. În clipa în care atenția străinului se concentrase în altă direcție, Charlie se lăsă ușor pe partea stângă și se eliberă mâna pe care o ținuse la spate, aducând revolverul deasupra. Amurgeanul vor și început să se răsucească. Charlie trăsese în el două focuri, unul în spate, celălalt în cap. Omul se prăbuși peste marginea râpei, trecu prin tufișuri și se rostogoli printre copaci până când se opri într-unchiul unui pin. Murise înainte de a mai apuca să țipe. Ceali se întoarce pe burtă și se tărâs spre buza prăpastiei, privind în jos. Câțiva dintre oamenii lui Spivei ieșiseră din ascunzător la strigătul de triumf al confraterului lor. Încă nu-și dăduseră seama că inamicul lor mai treia. Cei mai mulți crezuseră că focurile fuseseră trase de cel care îl rănițe pe ceali, ca să fie sigur că acesta murise și erau convinși că trupul care se rostogolise era cel al dușmanului lor. Abia când el strigă chicăloșilor și trase două focuri, ceilalți se risipiră în căutarea unui adăpost. Dispărură ca o ceată de șobolan descoperită de o pisică. Trase și ultimele două focuri, nu pentru că s-ar fi așteptat să mai nimerească pe cineva, ci doar pentru a-i și a mai ține astfel un timp pe loc. I-am pe amândoi, le strigă el. Amândoi sunt morți. Credeți că ar fi putut muri dacă Dumnezeu ar fi fost de partea voastră? Nu-i răspunse nimeni. Efortul puiză. Așteptă o clipă și inspira adânc. Nu voia ca ei să-i observe slăbiciunea. Apoi strigă iar. De ce nu vă arătați și atunci când trag în voi? Să vedem dacă Dumnezeu îmi va opri gloanțele. Niciun răspuns. Asta ar fi o dovadă, nu-i așa? Respiră adânc și rar de câteva ori. Încercă să-și miște mâna stângă, reușit să-și clintească degetele, deși le simțea amorțite și țepene. Se întrebă dacă a omorât destui din ei ca să-i determine să renunțe și făcu un calcul sumar. Doi pe creastă, unul pe potecă, trei în poiana de jos, când se ghemuiseră în spatele scuterelor și jipului. Șase morți, șase din zece. Câți mai erau în pădure în urma lui? Trei? Își aminti că mai văzuse trei jos. O altă femeie, Kyle. Și cel care mersese în fața lui Kyle, să nu fi rămas chiar niciunul în spate, alături de mama Grace, cu siguranță că nu lăsase singură în cabană și nici nu venise cu ei. N-ar fi fost în stare să urce până aici în ritmul ăsta, sau cine știe. Poate era printre copaci, la doar 60-70 de metri de el, ascunzându-se în umbră ca un spirituș malefic. Eu nu mă mișc de aici," le mai strigă el. Luață din buzunarul hainei șase cartușe și, deși avea o singură mână validă, reuși să-și încarce revolverul. Mai devreme sau mai târziu, tot va trebui să ieșiți la iveală!" strigă iar Charlie. Va trebui să vă puneți sângele în mișcare sau veți crăpa acolo!" În încremenirea înghețată, vocea lui părea nepământeană. O să înțepeniți acolo și veți muri încet de frică. Până acum nu simți să decât șocul provocat de glonț. Dar nervii începeau să se trezească și primul val de durere surdă începu să-i cuprindă umărul și brațul. Dacă vă simțiți în stare, le strigă el, veniți să vă pun eu credința la încercare. Să vedem dacă într-adevăr credeți că Dumnezeu e de partea voastră. Oricând sunteți pregătiți pentru așa ceva, ridicați-vă în picioare ca să pot trage în voi. Să vedem dacă Dumnezeu vă va feri de gloanțe. că cam o jumătate de minut, după care... Sigur că nu-i vor răspunde, puse revolverul înapoi în toc și început să se îndepărteze. N-aveau cum să știe că plecase. Puteau cel mult să presupună. Vor rămâne locului cel puțin încă o jumătate de oră, dacă nu mai mult, până se vor hotărâ să-și reascensiunea. Cel puțin așa spera el să se întâmple. Avea nevoie de fiecare minut. Își reluă drumul însoțit de durerea surdă din umăr care se accentua cu fiecare pas. Mergea plecat mult în față cu mișcări care aminteau de un crab rănit. Își deci această poziție tot timpul cât traversemicul micul platou. Se îndreptă de spate abia când poteca a început să coboare, strecurându-se printre brazi. Încercând să se ridice, constată că picioarele abia îl mai țineau. Le simțea înduindu-se sub el. Se prăbuși la pământ lovindu-și brațul rănit, suse apoi simți un val mare și negru rostocolindu-se peste el. Își ținut respirația, închizându-și ochii și așteptă ca valul să treacă, refuzând din toate puterile să se lase târât de el. Durerea nu mai era surdă. Devenise înțepătoare, îl ardea, era o durere săcăitoare, de parcă o creatură vie și ar fi înfipt dinții ascuțiții numărului. Se simțea destul de rău și când stătea neclintit, dar orice mișcare îl făcea să-i fie de zeci ori mai rău. Și totuși nu putea să rămână acolo. Indiferent cât de tare l-ar fi durut rana, trebuia să se ridice și să ajungă la Cristin. Dacă tot trebuia să moară, nu voia să fie singur prin pădurile astea în clipa supremă. Doamne, dar cel apucas de era atât de pesimist. Nu trebuia să se gândească la moarte. Gândul e tatăl faptei, nu-i așa? Chiar dacă durerea era pătrunzătoare, asta nu însemna că rana era mortală. Nu ajunsese până aici ca să cedeze așa de ușor. Întotdeauna mai exista o șansă. Toată viața fusese un optimist. Reușise să le reziste unor părinți duri și bețivi. Supraviețuise sărăciei. Supraviețuise războiului. Va supraviețui și acum. Se târâ tot platoul până la potecă. Ajungând pe mochia crestei, se apucă de creanga unui pin și se ridică. Apoi se sprijini cu spatele de trunchiul gros. Nu simțea amețeală și ăsta era un semn bun. După ce inspira adânc de câteva ori și rămase lipit de copac încă trei sau patru minute se simți ceva mai sigur pe picioare. Durerea nu slăbise, dar cu fiecare pas se obișnuia cu ea. N-avea încotro. Trebuia fie să se acomodeze cu ea, fie să o facă pur și simplu uitată, să-și o scoată din minte. Dar ăsta era un lux pe care nu și-l putea permite. Se depărtă de pin, scrâșnind din dinți, ori de câte ori focul din rană se aprindea mai tare. Coborâ poteca mai repede decât ce-ar fi imaginat, dar bineînțeles mai încet decât o făcuse în compania Cristinei și a lui Joey. Era grăbit, dar prudent. Era teamă să nu alunece și să nu cadă, agravându-și rana din umăr. Dacă ar fi căzut pe partea stângă, probabil că ar fi leșinat și s-ar mai fi trezit, doar că oamenii lui Spivei l-ar fi înconjurat, lovindu-l cu patul armelor. Își dădu seama că ar fi fost bine să ia și mitraliera cu el, dar coboruse deja 60 sau 70 de metri. Probabil că ar fi găsit și câteva încărcătoare pline asupra celui împușcat de el. Așa s-ar mai fi echilibrat raportul de forțe. Cu o mitralieră ar fi putut să pregătească cu altă ambuscadă și de data asta să-i lichideze pe toți. Se opri și privi în urmă, întrebându-se dacă avea rost să se mai întoarcă. că îi se părea mai abrupt acum, iar urcarea ei, la fel de dificilă ca abordarea Everestului. Ofta adânc și se mulțumit doar să privească. I se păru chiar că panta devine și mai abruptă, aproape verticală. Nu avea puterea să se întoarcă și se blestema că nu-i venise ideea cu mitraliera cât fusese pe platou. Își dădu seama că mintea nu era așa limpede ca de obicei. Își reluă coborârea. 20 de metri mai jos, îi se păru că pădurea se învârtește în jurul lui. Se opri și rămase cu picioarele desfăcute, de parcă ar fi putut să oprească infernalul carusel al copacilor, înfingându-și călcâiele în pământ. Reuși să stăpânească vertijul, dar nu să-l oprească definitiv. Porni înainte cu multă atenție, așezându-și un picior în fața celuilalt, ca un pețiv care încearcă să salveze aparențele în fața unui polițist. Vântul se întețise, stănindu-n adevărat tărăboi printre crângile copacilor, care scârțiau ascuțit scârțite de rafalele șuierătoare. Acele verzi ale ramurilor lovite una de alta, scoteau clinchete vesele, care se transformau într-un fel de sâsâit continuu. Scârțitul devenit tot mai ascuțit, până când i se că provine de la o mie de uși care se tot învârt pe balamalele neunse. Clinchetul, zornăitul și sâsăitul atinseră în unui tunet. Zgomotul se transformă într-o adevărată tortură. Avea impresia că se află într-o tobă. Se clătină, se împiedică, cât pe acei să cadă. Își dădu seama că zgomotul nu era provocat de vântul strecurat printre ramuri, ci de propriul lui trup. Își auzea sângele vâjeindu-i în urechi, în vreme ce inimai bătea tot mai tare. Apoi pădura a început din nou să se învârtească, depănând din cer dure întunecate ca firele de pe un scul. Întunericul devenea tot mai dens. Pădurea rotitoare nu mai semăna cu un carusel, ci cu un război de țesut care țesea fire de întuneric într-o pânză neagră care se mișca idoma unui val de beznă în jurul lui, prăbușindu-se încet asupra ei. Nu mai vedea pe unde merge. Se împiedică iar și căzu. Durere. O explozie orbitoare. Întuneric. Beznă. Mai profundă decât noaptea. Tăcere. Se prin bezna de zmoală, căutându-l cu disperare pe Joey. Trebuia să-l găsească pe băiat cât mai repede. Descoperise că ciubaca nu era un câine obișnuit, ci un robot.